علم کرا الّذي حاج إبراهيم د دې آیات د ما قبل آیات سره مناسبت واضحه ده مخکې د خبره ترشه جل الله تعالی دوستان د تیرونو واسي راڼا شیطان کافران د دوستان او تاووت ته شیطانان د تیرو کرو واسي درانہ نا لرکی پڑی آیات کی دائی او مثال ذکر کی لکھائیم علیہ السلام نے کوشش کئی دعوت پر کئی لنمرود قوم تا دو تیارون رو باسی او بالطرف تا نمرود تا شیطان نے نو اغیر تیاروت رکھا گی او دویم روت او مناسبت اعادار جی پرون تیرش اللہ اکراح پی دین پر کی جبر زبردستیا نشته نو پاري باندې ګو اکينن لیکي طریقے په دين باندې جذب اوسه کې د دين نه خلق مناغو نمرو ته وګوره په کومه طریقے سره کوم له اسلام نه خلق مختلفو طریقو سره رکاول شي لکه د نبی اسلام دور کې دو بلال رضی الله تعالی اوه واکیا احد احد و د عبد ابن خزقه ته سهمي واکی عربي اسلام سره سپارل نو پر ایمان باننی جبر پزور و مسلمانون سکے بلکی دی ایمان نا پر مختلق و تری کوسرا خلق منقلی نو بہر حال واقعی زکر قیدی ابراہیم علیہ السلام اللہ طلاف احمد نو پرمائی چھے علم تر الیلوی حاج ابراہیم ایستا علم نظر پاغا تس باننے پاغا نمرود باننے حاج ابراہیم حاج جاگے لکی کی دلیل نسلو تا چیغا دلیل نسلو مناظرائی کولا دا ابراہیم علیہ السلام سران پا بارا درب دا ابراہیم علیہ السلام ناغا سرخو دلیل نو بخل ربوبیت باننے نمرود جانتا ربوئے او ایبراهيم عليه السلام سره بد دلائل محاجه او تبادله تبادل سره د ایبراهيم السلام او دلائل نو دا سو پو ایبراهيم عليه السلام سره مناظره کوله حجت بازی کوله نو دا نمود باندې ذکر کی باندې نمود ذکر کی عرب بنا جدالونه چې صحیح او ایبراهيم السلام مقابل ترشه سلور کسانگی حجی پا مشرق پا مغرب پتول دنیا با چھائی گرد دو مسلمانان با چھائی گرد نیو سلیمان دی داود السلام آو بل جل کرنے مسلمانان آو دو کافران دیرشوی دیجی پتول دنیا با چھائی یو نمروڑ دے آو بل بخت نصر دے چکم بیت المکدس دا سلور پسند هستید مختصرې بکسی لري کلیچې دی په ټوله دنیا باندې یو پکې دا دی لایم له اسلام مقابل نمرو په دنیا بادشاہ نو خدای وځه بیان جېبراهيم السلام سره دغه منازره او جګړه ولې کولی ان عطا الله اللهم د دې وجنه چې الله تعالی ملک ورکړ بادشاہه ته ور نو خامخه پر کار خدا او اجې الله شکر یا ادا نده ولټه ایبرهیم علی السلام سره خدا بارک کړي جگړه شو نا شکرش لګنن سب الله وان دا ته ملاو شي سر مزه داول پرې دی نه ور کړ شي اودم اسوتن مزه وخت ور کی نو دي ظالم تا الله باد شهادت پر کړو تا استماوي مختصره مګسې لیکل چی پټوله دنیا نل پڑھي ان آتا اللہ الجن جګړه د دیو جن په ابراہیم سره د رب باندې چې ته الله باندې شهادت قال ابراہیم با او کې ابراہیم عليه نو د دې خبره بیا کله شویل دا کوم واقعیا ده نو دا واقعیا ده ابراہیم عليه السلام د اور د ورزول نورست راځي چې ابراہیم عليه السلام نور ته ورته داغي نبی بچو الله صحیح سلامت نو دا خبره د او بعد این اوور دلانو اوور دلوخشی ابوتان موتانی مات کلو ابراهیم علیہ السلام ربشو واللسی مسئل پارکی او داغین اوستو بیا دی نمرود سراد باچه سر خبروشو ابراهیم علیہ السلام در تاوی رب یحلللی یوحی و رب زمان آغده یوحی چه جوندون ورکی جان اچه و او ملولکی این جان خوبا سی نو آغازم آدم ما فوق الاسباب الله تعالى جان اچه او جان او زندگی ورکی زندگی شیفرعیم علیہ السلام دا وی ناغا پا جواب دیوه انا اخی و امید داخل سا گراند کارنلزم کو لو نو یو قس جیل ان سار ارو په مسغه وی را بار په تاسو لې کېلي اول کله چې سيام په لاره باندې السلام په کمک کړل چې دې پدیم سر او کېد کې او سر کلم کول او یو سره کېد نه کېد نه روان لیک نه روان جدا شي دا قتل جدا شي نو قتل جدا او روح حاصل جمع حاصل جداشه او کېد کې چېل جداشه او ژوند ورکول جداشه دغه ملسلام په دینه پولیس نه غي ملسلام وسلام د دینه اسان دلیل ترا بل دلیل یو ته پېښ چې ورکول او حيات ورکول فدгран کار د همیشر لپاره چې ژوند په شه گرا کې حاصل ګران دی او شه ته ورکول اسان دلیل یو ته ابراهيم علیہ السلام اوتے ف ان الله یاتی بالشمس من المشرق اللہ کا مشرق مدان والراخج فتق بها من المغرب زنه تی د مغرب راکله رجوان ورکو ګرام کر دیتا ہوں بڑی کوئی کمنہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام دا اصلی مسئلے ول کتن جتا سپیما باریک نظر ګرام هداجو علما وی هغه دلی نه دا د منازره چ خپل دلیل اساس او مثاله او خپل دلیل مضبوطه ایبراهيم عليه السلام هغه دلیل په ځای باندې کوي اول اساس دلیل دی په پیشو په دایره جو بسونه په څنډه الله دې ترا په مشرک نتی د مغرب مروقي قرآن ګران دې په وحیت الذي حیران پریشئ ا که څيغه انکار کوي د الله د ما حیران پریشئ زکه دایم نشوویل چې دا خو ستارم نکړ د مشرک نازره هجومه مغرب ته سکه چې کمپلک ناس دا کمکلې به حبوي شي ځکه چې نمرود نو نه راځي هغه به چې دنیا ډوره زګونه کالو شو نو چې ته نه راځې نو مجلس ولاته پتا لګې لیوا چې زازان کپڑے یې بالکل په حاله توان نه شي چې له ولزازرو کوم او دا جواب سلام پرشي د دې غالي زره نو ستار د درس کې د مغربنه راوږي کچره دا یو انده په تاسو چې دا الله ابراهيم عليه السلام د چې د رب دیور او تم بل ان وس خبر هغمی یوه او په سله شيک د پیغمبر دی غړي چې به دا ټول خلق به شي بدل نو پدې میاره د نړۍ نو بس یو جواب ورکړم دغور بل جوابونه نه زما د خبرې وچرا چې کم ترتیب چلیږي چلو ادهن شولې چې ا starv دې د دې او قضیه زکه ابراهیم السلام دوا وکړ او بس مساله حل شوه نو بس ده حیران شه حق بخش اس جواب یو ورکړش ابو کفر واځه کفر حیران شه بل واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نکیکوم ظالمان دا. انا دلیل بس دلیل کی حیران نش ہدایت دیوتو نک اللہ تعالی دغه دعویات ته چې باقي تفاصیل کې جبرائیل السلام ته سلام دا الله د وجود نه منکر وکړه وکړه الله نه وجود نه منکر شنه ام او باید ځانګړي کېږي چې نه د الله د وجود نه منکر نه وي پیر ته قرآن ته ویلي اې درې رسول الله ته رب یل او را پالونکی ته رې چون کې بادشاہونه د دې دټه خبره واچاره بددا بادشاہ حدځه چلو تنظیم او د ټول خلق او ټول د ټول ارس د ټول د دنیا زم ما کنټرول کی ویو سره دا خبره وکړي نه په دې کې نه خدای ورسره نه ما کو انکار کو بل رغبنا منزله القران بدل ابراهيم عليه السلام وتي ربي الذي بلو كه اگر جکم سگهیندي قران نوكتروبوبيت نمونکيرشي د الله خپل منخد الله ربوبيت تنظیم نه من منظمه زنګ د کائنات بريزه چلو رد پشتا نبيان د الله د ربوبيت انکار په پرده نه په داخخه شي نو ام کافر ده تر خدای د ربوبيت منکر شي پال چی پالونه کیه ونه پالونه کیزمه یا پالونه که بچال مدام کو نو بار حا ابراہیم علیہ السلام مخک اغلا جواب شه نو ګر علیہ السلام دې رب یل دی یوی وین نو علیہ السلام داوا বজوی دا داوا دا داوا اور دغه سې داوا انا او کیو زم رول کوم اوجوان دی پول کوم او دا غد اغد اوشواء او اداد دا دا اوشواء اور پسید ابراہیم علیہ السلام دلیل دے فَإِنَّ اللَّهِ يَأْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نو دا مناظری اصول اندعوی اخپل داو پیش کی بلخپل داو پیش کی اور پسی دلیل پیش کی بازی سوچ ورگا لان بٹن ہوگا څه درکو د یو بیس کې څنګه کوتي ها کوتي پیګنیوان السلام ورته دلين پېش جواب شي کې سره شه د السلام دلیل دی دا د دلیل دی ابراهيم عليه السلام چې دلیل دی نامود لا جواب شي نګو واکې دې واکې دا خبره ثابت او شه جرع الله تعالی ژوند الله تعالی او مرگ الله تعالی ورته او کړه الله تعالی او سږ درووبې دا واکې ځان تروبې ادھا سرے پاالا تبانے رب صرف اللہ تعالی اور پسید دویمہ واقعہ ذکر گئی او داغی واقعی مقصد مختلف مقاسد دیتاغی گئی دباس بعد الموت صلی اللہ تعالیٰ لیتا اللہ تعالیٰ بھمونگا تاثقہ سئی واقعہ ذکر گئی اوپا واقعی بزین ان کی مختلف و خبر و دیشہ شیدہ پتے نمازمونگا ستا سباوندہ کسی پاسی دا عروض کو اصلا اللہ تلا یو زکی اللہ تلا فدیبان دی کادیب دی نو دیبارہ که واقعہ ذکر دی نو انتاکی اللہ تلاوی انام تر ایلالذی حاج نو دادا اگیس را تل دی واقعہ دی انام تر مر على قریا انام تر کل لذی مر على قریا اگر دی کار مانا نکی گیدہ زیاد علم تر الولی مر علاقہ ری اللہ قیمبر تا پرنیز دا علم ندر آگل پاک اسمان چیغا تیرشیو پکلی باندر پکریی باندر نوان کیا سیوا چیتا اسلامائی بخت نصر دام ظالم اگر پا دنیا باندر بادشاہ تیرشیو دی نو دیر دیت المقدس بلکل خراب کرد وان کرد او جاکلی راگور زیدلیو چتون راگور زیدلیو را راگور زیدلیو چتون راگور زیدلیو کلروان شیعو او خلقی کهت کریو نتائی کیا وزیر علیہ السلام وزیر علیہ السلام چی کلکیت نر اخلاق شوکدی کلی بانی تیری در بی کتل نو کلی پا چتون راگور دو راپ خلقه تباہ و برباد چه ویراني کړوا ار سويران نوذر الرسول الله ص aga khabara an yuhi hadhihi Allah ba'd ma ta an ma mana sarang sidri ke salam aba junday ke Allah ta'ala dakli wal rus نو مقصد دوزر اسلام خدای الله پیغمبر دا مقصد نو چې الله دا قدرت نه انکاريو د دینه انکار کو چې الله دانی شي کول دا نه انکار نه خبره نه وکړه بلکې د اتمناو دي لی ته بیت المقدس بیا الله کی نو ته مننه دواینه یو ارمان یو به خدا بدا جندې دا, دا کلیواله دوار راځوندې نو الله تعالی و ذات کیفیت کو الله تعالی دا سوي کو چې د باندې مرګ راوستي او باندې دا زر الاستاد نو سلام کو چې دا وګور امر شي نو ست دي د نړۍ ژوند کی دغه کیفیت له کار وسی ایمان په دې خبره باندې ونه الله په امر چې الله تعالی کول کولی شي د نړۍ نه نو په دې کولو طریقے کا ست طریقے سر بڑا کی نو دکیقیت بارا کے سوال ہو بمشاہدے بارا کے سوال ہو ممشاہدہ جو اسے سلیدی دیدی نو خام خاد آگئے سوال لازی نو فا اماتہ اللہ اللہ تناعو عزیر علیہ السلام با مرگ راوست او فا اماتہ مطلب دا فا الله اللہ علیہ الموت اللہ تناعو عزیر علیہ السلام مرگ جاری و سال میتا عم سل کر سل کله په دې باندې دا مرغ غجري وساته د مړو مړو مړو ثم بعثه اضیع الله تعالی نو چې کله رافص و راځوندې کله سل کله بعد نو تفصيله وګا سور زمانه دې تیر کله چې واځي سور زمانه دې نو لا بس تو یو من او باو یو دب جواب کیو یہ ماہو یا ورہز تیرک دیا در رز سیسا میں تیرک دیا یعنی لو من تا تیم مین تیرک خازین نکل یعنی دسار دب جب مرگ راوستش دبانی مرگ راوستش نو سار دا زوحا تیم و چاش او مازی کری که و تا اللہ طلب یادو برا حیات نو دب سو یہ یا ورز یا سیسا در رزی یعنی لو من الله تعالی وحده ثابتول تقریر دلیل و تکو بل لغت میں تعام تصل کال تر دائم کی تصل کال ودایو دیچ اللہ تعالی خپل بدن جو خل چې الله تعالی به نکول لازمي ستاسو بدن تا وره دائم دی الله تعالی مو تر واست جاری روح الله تعالی ما اس کړه اصل کال بدلتا ته الله تعالی رو کو واپس کو کته پد ودایان ساده باسی هغه د استدلال کیږي دا نه قبر نه انکار کوي خو چې عذاب عذاب کیږي نو سره مړې ويږي عذاب دته وایي چې مړ مخصوصه او نعمت دته وي قبر ورته کولای شي ادمه دې دا وایي یا د قبر کې ژوندون خبره دا ساده هغه د موت اجل نه روستې دنیا ته مړ ستنه ما مخ کې ویلو یو ته لګيږي موت اجل دا غي نه روستې انسان دوباره ژوند نه دنیا کی نجوانده کی داغین اروس تو دا عذاب مسلم دا داغین اروس تو دا نعمت مسلم دا او داغین اروس تو دا که خبر اختلافی مسلی دی او ری ناوریه دو حیات دا جواندون مسلی دی کبر که حیات شتاو کنیشتا حیات الانبیان مسلی دا موتی عجل نوشتی او دا مرد چکم دن دا خو دا دی تقریبا دا, دا قرآن کے سلوان مواقع ذکر کی یو کم خیالی آواقع ذکر شووا چه یو سړی کتل شی ودار کتل ماله نو سوره تبکره بیا موسی السلام څخه سموت له کورې تور کا د وفات شو موسی السلام دعا کړ کوم خیال په پرونی یو واقعته راشو د دې مصیپارې په اخر کې انل تل ال لذین خرجو من دیارهم هم اولو هم تزغلو قلبه تخدیل ولله سلام کو د بارې څخه د او دا سنورم واقعې دې الله تعالی په دنیا کې وفات کړو په دواره دنیا کې زګو ژوند نو داسې کیسه ممه مو د حکلا د الله د قدرت او جنال الله په دې قادر د عام قانون کو هغه د الله تعالی په ټول اخرت کې پاسي وکلا نکلا نکلا الله دنیا کې راسي او کې په دنیا کې دوپاره ژوند وکلا به تورې سزا وږي لکه مو د حکوبات د محکما زر کسان چو به تورې سزا وته یا موسی السلام ته موږ تخلو خا دته کې دته مو ته عبرت ورک دته په عبرت نو کورون دې طریقې سره کوي او په اسوه دې طریقې سره کوي نو دا سکهس ما مرګ چي دی پدې باندې دا دلیل نشي نسل چېرې دا خو ورته خلکو جزاب کېږي نه بزن باندې موږ کوي خلکو نعمت ملاوي دته د ټایم پتنولو د مرګ نه رسوته نعمت څنګه ملوي نو پداسې او عذاب ادموت اجل نه رسوي دې ورځې د دې معنی دا ته ماځو کله کله أماته اللهو میتام دبان الله تعالی مرګ جاری وساته نه پنه مت ويا او په امر الله عذاب هم بس موت په الله تعالی برقرار وساته سل کله ثم واسو دې لپاره واسو نو یو دلیل داشه الله تعالی ته د پوسکو دلیل وته واسه په سور او تجر دوي درنګ مترکړلې یو ورځ یا سات درجه الله تعالی نسل دویم دلیل فاندور اینا طعام نیکو و شراب و کلم یتسنن نیکان خلط چه عام تورجی نوزان سره اسو خوراک اوڑی حرام خوراک نزان بچکی دازن نیکانو خلقو طریقوی شیر رجع خوراک کیا خرام نی حرام خوراک نو خوراک نو دم زان سران اغاق پلتو شا غستوا نا حرام نوزان بچکی دو حلال طعام و سران نسل کالا پاگی تیر شیو نلامت دم هو دل چوغوراته دي تعام ته وګړه څنګه لري جاته اونه دي خورا کړو و شرابه ادګه ان نو علتتان روح واست و موتی برکار اوست دلتا اللہ تلا نخرا بول او اختل نو دکر انگی کہ اللہ روح ذانت در محقوص کیا و بالکل محقوصی او بے استابدن کس کی او اپس کی اکر روحی تکم استابدن که مخیو اللہ تلای واسر دوبارہ وزائی جو کی جوڑاوی کی واسرہ نو دعوتا اللہ خودل دادا غیر پرمیسال شفان ذر الہ طعام اکا و شراب اکا لم یتسند گرین دلیل او درائم عبرت وانور الاح مارک نا بالکل بوسیده شو ریز سل کالا جب اوشیبانی تیر شو سل کالا بالکل ختم شو نا اللہ تایو پدی بانیت دلیل نیسی سل کالا که بدن بالفرز ختم انت انتغی ختم شي ریزه ریزه شرین اللہ کی اوڈکی دا عجل الزنب بلکل نملاد اوکی دلی پدیویخ. نسزدانانو اسوي او د کتابونو معلوماتي جلال الدين سيط رحمت الله عليه کې چې دا بنت کوله خاريكي او سنزدانانو لیکلي چې پدې کې د بدن ټول اجزا دي تکبه انسان مشته هک انسان پیدا کړي نو دې کې دا کم اجزا دي نه پوره انسان دوبره پیدا کړئ نو بهر حال اخر بالکل ریزر زشه او الله تعالی او انظر الی حمارک وګورئ خپل حرف چې پدې باندې ته نو ګور دې سره سور لینغو خروا په خر باندې سورلی لاس غنان پیغمبر اسلام لومغم په خر باندې سورلی کله بلکی شت ازان سره قسم کینوی دا کداه یو خلونه چی دی ربو الک جسامت <متحدث> کې غټه هغه پهل کې جسامت <متحدث> کې چې نو زمونږ دې علاقه په نس باندې غټي دو دو پر سورلی کله اوس د سمیت یو سزا کړي شریک په خرې سور کې مخور لتو کنا نه خر باندې سوریدہ سزا نو داسره مختلفه څرليونه الله تعالی او ته دې ته وره چې دې باندې ته دلیل نشي چې بالکل دا سره زره زبش نه خلک اېبرح حاصل کو بیا به الله دبارا پاسې ولینجعلکایهت او تامن دلیل وګر دو د خلکو لپاره تابانه خلک دلیل نشي وانظر الالعظام كيف نشزا وګر ادوک دې دیته كيف نن شزو اسنګ مونږ ته حرکت ورکو بازی بازی سره وزاکو او چته وي ثم نكشفها لحما برا براویا قلم ما تباینا لو هر کل چه دبانه دا خبر واجه شو عویدیل چه بس دا خرقا بکی او وخی رای وزیشو ابل کل چه کم دا دستور لیو بیعنی او اسفرن تیجوش نو قال اعلم وزیر علیہ السلام وید اعلم زپو عشم پوموش ها حدیث را پستر بو بانی میو لیدا چه ان اللہ علا کلی شین قنیر اللہ قدر ددا کاریا با پاسه. دا خلک چې لین تو پات شهره دا ماقضی څنګه چې دا هر ځای زره زشه سلام کنه پاسې نو ته د تا هغه سی وره نو هغه کې کې دا غوښته د دې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخولای داوام کوي دایو د نړۍ وکاله الله د دې په الله تعالی تورات سو په یاد باندې یاله نو بار دلیل دی په خبره باندې چې الله تعالی به دوپاره د مخلوقات ژوندۍ کوي او دوپاره هغه پاسي ستا را الدي پاس ماډي خو جي ما حاج جا چ پوجتيني سو نظرري پ ابراي ما درائي م سلام سرسلام پ پهبارهرديبرا مري سلام کي ان آتهموندي ووج چورپي والله ت دمل کا با چاي انقال ک جو رب الذي رب زمانه يحيي جوانه ويجعل مر قد ويميت امر قد مر قد قالوا اني كافر انا محيي واني نبع لكم امركم ما ترون قال ابراهيم عليه السلام فان الله كنم الله تعالى ياتي بالشمس والنور فتهجم من فاتبه حم فرت جو د نظر المغربي <سؤال> د مغربنا فبهت الذي مسيرت ذكر شاعتس فبهت الذي هرنا کشاعتس کفر چي انکار کړو درغوبيت دا الله نه والله الله تعالی چې نه يهدينه اتني کوي هدايت نه کوي القوم او فالذي استعان من نزل تا علم نظر علی اللذی پاکست بانده مرد چی تیر چیوانا قریت پیو قریبانده زکریان مراد بیت او سید کو اللہ دی جدا حضیر علیہ السلام دیکن نور اقوال امدی یاو کوردار جدا علمیہ علیہ السلام یاو کوردار جدا یاو بني سڑیو دو بنی اسرائیلونا بلکوردار جدا حضیر علیہ السلام مختلف اقوال دیو سید و راجعہ قبر داد جدا حضیر علیہ السلام زکر داس کرامات د اگر پیغمبر نه لاول چاته ورنور کی الله سره دایک خبرې کړې خان نو وਹੀ پیغمبر ته کی پیغمبر سره او کلذی از ذا الندر پاکس الذی فانث بانه مردا چې تیر شه وانا مر یوم قریبان دی هيا ذکریتی وخمیه تند پریمت وانا ووشا پچتون خلوان انا قویدو انا یحیی ها ذه اللہ <سؤال> انا سرنگیل <سؤال> یحیی جو اندیبکی ها ذهی خوابتان دیکلی دیکلی لگا اللہ بعد موتها رستو دمری دود دینان فا اماته اللہ و فستو موتو اللہ تعالی ترانا و فاترہ رستو اللہ تعالی قال فاماته الله بسمر بر کرم وصط الله تعالى فجباند میتام من فلکالا ثم بعثوه بهن لتبارفا سو قالوا ان لك كم نبي كثور و قدتي كثور مدتي راقا قال دولة يوماً بعض قالوا دول بثياما رميت في اورس او باب بيامين يا يسع اسد اوردي قالوا فما لنا بالذي نام تام بل كثر كد ابراهيم صل قالوا درتو غرا الى طعامك خراب لم يتصنع جند متغير شيء لم يتصنع جند خراب شيء وارضك غرا الى حماركم صرنا قلت نچه په دې باندې دلیونی سي د خلزان لپاره ولی نه جانه کراي تلل او غرزه منتره ايت نه علامات باندې په قیامت کې پاسي دو باندې لن ناسه په پار دخلتو وان دو تورا اينه ميهمانه اډو کایفان مشو ذو حس رنگ من فاسو دل را او چ تو ثم نک سوها رحمت او چ تو دینه دیه بوت الله من وہلرا فلما فسرك لا تبینا چ ظاهر شد با موږ پدلائن فلما تبینا هر څه ته ظاهر شد تا پدلائن سره سچو شد اغه فرق چې کومه مشاهده او او دوو شی را دا بس طریقې کار سره کیږي نو اغه طریقې شد فَلَمَّا فَسْحَرْكَلَا تَبَيَّنَا جِزَا هِرَشْوَمَا مَلَدَ فَاسِدُوا لَهُوْدَتَا قَالَ اُوِدُوا آلَمُوا <سؤال> دَقُوَا شُمْتَ مُشَاهَدِ سَرَا اَنَّا اللَّهَا جِيْكِنَنَا لَا تَنَا لَا قُلِّ شَيْحِمْ قَدِرَ قَالِي وَشَيْبَنِ